Lejég Evilhold. 1215. telelő. A Piki hatalmas vadontól keletre egy csapat haladt a mocsaras fensíkon keresztül. A csapat élén Robin Hood lovaggott, páncélingesen. Sisakján csillogott a lemenő nap. Mögötte 60 nap barnított ember, 60 becsületes majoros, Mindenkinél íj és tegez, skard az oldalán. Vagy húsz közülük régi embere, egykori földönfutó. Csöbb John, egy sem olyan magas, mint ő, állandóan körbejáratta éles tekintetét a bíbor színű látóhatárig terjedő kopármezőn. Közvetlenül Robin mellett ket a manó halott. Kemény vitéz, ha bár aprócska, és minden szempillantásából, minden mozdulatából kiérezni, hogy milyen ügyes. Közelében ment Skarlátvill, Ilyászvill és márcs. Rubin arcán gond, szinte szomorúság felhője ült. A bárókkal együtt volt, amikor kicsikarták a magna kártát a zsarnok john és velük tartott délen, mert azt hitte, hogy a szabadságot immár kivívták. Aztán, amint véletlenül megtudták, idegen zsódosok szálltak partra, hogy a felkelt báróikkal szemben segítség a királyt. A védre és zsákmányos szomjas idegen hordák száma olyan nagy volt, hogy a báróknak inukba szállt a bátorságok, és megfutottak. Sokan hazaindultak, hogy várukat és birtokukat védelmezzék, amikor híre jött, hogy a király zsoldosai északra vonultak, ott dúlnak, gyújtogatnak és gyilkolnak. Robin Hood is hazafelé tartott, mert félt, hogyba érni szerint feleségét Lancaster grófságnak határában, a malászeti békés földben. Robin azon tűnődött, hogy nem indult- -e túlságosan későn. Éjszak felé mentükben lépten nyomon a király még idegen hordái pusztításának és mészárlásának nyomát láthatták. Minden útba eső falut vagy házat elemésztett a tűz, megdermedt tetemek hevertek a havon vagy szanaszét a házakban, ahol hajdan a leöldösött emberek nevet géltek, Füstoszlopok emelkedtek a fagyos égaj fölé ott, ahol legutóbb gyújtogatott és öldökölt a gyalázatos király garázda bandája. Az egyik kastélyból csak füstölgő romok maradtak, és a leégett lovak teremben két fiatal lányt találtak. Az egyik a fájdalomtól némán, a másik félőrülten kuporgott apjuk holteste mellett. Az öreg lovagot halára kínosztatta a királya, hogy ki tudja tőle pénzerejtek helyét. Lovagvás közben Robin olykor fölvetette fejét. Azt nézte félve, hogy nem láte füstfelhőt, amely azt jelezné, hogy a király hadának valamelyik bandája arra nyugatra, egészen Malasetig eljutott volna de a lila felhőkkel barázdált téli égen, amelyről már alábukott a nap, nyoma sem volt felszálló füstnek. Később lejteni kezdett az út, smészkősziklák és szírtek között kanyargott a malaszeti völgy felé. Robin szinte akaratlanul sebesebb ügetésre fogta lovát nagy türelmetlenségében. Minél előbb el akarta érni az út kanyarulatot, ahol előtűnik vára. Amikor odaért, megállt egy pillanatra, és a mögötte igyekvő emberek hallották, amint felülölt. Aztán megsarkandjúzta lovát, és lefelé kezdett vágtatni a meredekös vényen. Amikor az emberek is arra a helyre értek, és a kastély alacsony tornyára tekintettek, enyhe füstsíkot láttak felszállni a kastélyból, olyat, mint egy pásztor füstje. Borzongató csönd volt mindenütt. Az emberek felnyöktek, majd vágtatni kezdtek, átkozottak, és kétségbe esetten kiáltoztak, ahogy lerombolt házukhoz, és megölt szeretteikhez közeledtek. Robin fagyos nyugalommal ugrott le a kastély udvarán. Néma és eltorzult tetemek hevertek szanaszét. Belépett a terembe. Vékony füstfelhő szállt ki a szobából. A kastélyt felgyújtották, de nem égett le. Csak egy pár összetört pat füstölgött egy halomban, s a védők és támadók tetemei hevertek dermedten, elkeseredett, halálos ölelésben. Felrohant a lédi hálókamrájának lépcsője. Az ajtó zárva volt. Óvatosan kinyitotta. A lenyugvó napsugaránál egy fehér hajú halott teremtést látott az ágyon. Miért ilyen? Feketében volt. Két szép hosszú keze keresztbe téve a mellén, barna haja kedvesen simogatóan fogta körül arcát és mellét. Egy rövid fekete nyilvessző hevert mellette. Valaki megmozdult hirtelen az ágyredői mögött. Egy nő kicsin alakja rohant be hozzá és térdre vetette magát előtte. Sibbi, Gilbert felesége, a halombeli lány, Mérjen komornája? – Nem sírt, de amint felnézett rá, fájdalom volt nagy, barna, hűséges szemében. – Kitette tette -e ezt, kérdezte Robin halk folytott hangon. – Ki más, mint Eisenbar de Bellamy, az a sátán? – mondta az asszony vadula. – Amikor a kapuőr szobájából beszélt vele, akkor ölte meg. Ezzel a nyillal vette el drága életét. Ugyanezt a nyilat lőtte kett bátyám az asztalára, Evilholdban. A két karom közé dölt, rám mosolygott, de nem tudott szólni, meghalt. Másnap, hiszen csak tegnap mentek el innen, ostrommal bevették a kastét. Súlyos és keserves küzdelem folyt az udvaron, és a termekben, aztán, mert visszatértetektől féltek, végigfosztogatták az egész birtokot. Hobbátyámat sebesültem magukkal vitték, még tíz emberrel együtt, és azt mondták nekik, hogy mihez Evilholdban érnek, megkínozzák őket. Kett a manók közben Robin hálta mögött a kamrába lopozott, és mindent hallott. Huga feléje fordult, és némán kezet szorítottak. Aztán mind a ketten felemelték jobb kezük mutatóúját, és gyorsan fura vonalat, talán betűt, vagy valamilyen jelet írtak a levegőbe. Az óthatatlan bosszú jelez. Így esküdtek a földben lakók arra, hogy addig nem nyugosznak, nem pihennek, míg tűzön, vizen, kínon és gyötrelmen keresztül meg nem bosszulják asszonyuk halálát. Robin lehajolt és megcsókolta a felesége hideg homlokát. Aztán hajadonfőt letérdelt mellé, és imádkozni kezdett. Nem szólt, némán könyörgött a szent szűzhöz, segítse, hogy evélhold lordjának és gazcimboráinak életét és hatalmát megszüntethesse örökre. Míg azon az éjszakán, fákja világnál, a malaszeti templom sírkamrájában helyezték nyugovóra apja és rokonai mellé hol holtestét. Ez alatt fegyvert és lószerszámot szedtek össze a kastélyban azok a parasztok és majorosok, akik belami a gaz bandája közelettére elmenekültek földjükről és majorukból. Mindannyian elhatározták, hogy életük árán is megsemmisítik Evilhold várát és fegyvereseit. nagy nagyszótlanul útnak indult Robin és csapata. Még csak vissza sem tekintettek, vadul lovagoltak a meredek úton, és csak előre, kelet felé néztek. Robin üzenetet küldött a már öreg Sir Herbrand de Arra az ígéretére emlékeztette üzenetében, hogy a Wrangby kastély lerombolásában segítségére lesz, és arra kérte, hogy ha ő maga nem jöhetne, küldje el jól felfegyverezetten minden nélkülözhető emberét Wrangby tava mellé, és ott találkoznak majd össze Robinnal. Hasonló üzenetet küldött más lovagoknak és majorosoknak is, olyanoknak, akik Belami valamikor ártott. Sokan ígértek volt segítséget a Vitéz Robinnak, ha szüksége lesz rá, mert mindnyáján tudták, hogy bátor és nagyszerű ember, és egy napon egyesíteniük kell majd erejüket Robinnal, és együttesen véget kell, hogy vessenek Evélholdnak, a sok gazságnak, aljasságnak. Regbi felé menett, Robin más várak kis udvarházak előtt is megállt, és segítséget kért. Némelyik felprédált, felégetett Ron volt csupán. Vitéz védelmezői holtan hevertek a gonosz király nagy megelégedésére. Voltak, akik nyomban teljesítették kérését, úgyhogy esteledésre, amikor a szürkület a párás mezőkre lopakodott, és Robin evil Holdhoz jó közelért már háromszázan voltak a támadók, éppen elegen ahhoz, hogy az ostromlottak el ne menekülhessenek. Robin a nagy kaputól egy nyíllövésnyire megállapodott, és kürtjébe fújt. A kaputöröny tetejében két ember tűnt fel talpig páncélban. Egyik fején sötéten csillant meg a bronsisak az éjszaka gyenge világánál. Ázanbarda akarok beszélni, kiáltotta Robin. Ordas! hangzott az ugatásszerű felelet. Sir Izenbar de belamival, és és Lord lordjáraval beszélsz. Mit akarsz, és mit akar ez a csőcselék? Mindjárt megtudod, kiáltotta Robin. Add meg magad, és add ki a fogjukat! A lordok bírósága elé kerülsz gaztettedért, és feleségemnek Lady mériennek megöléséért. Ha nem, erőszakkal vesszük be gyűlöletes várat, és embereid halára is a fejeden szárad. Ha holnap reggelre ez a rühes paraszti banda veled együtt nem pusztul el birtokomról, kimegyek, és kutyakorbácsommal halára verlek benneteket. Takarodj innen, az gazember! Ennyit akartam mondani! Aztán, mintha csak levegő lennének számára, egy megvető gesztussal a másik lovakhoz fordult, és beszélni kezdett vele. Mindkettő leeresztett sisakrostéjjal állt, és az alkonyat bizonytalan világánál pillanatról pillanatra sötétedett az alakjuk. Egyszer csak egy kis alaklopózott Robin lova elé a sötétbe, megállt, aztán az i idegének egy zűrenése hallatszott. A következő pillanatban belámítása társa sisakrostéjához kapott, és megtántorodott. Tenyomban összeszedte magát, és kirántotta sisakjából a nyílveszőt. Veszeddűvel hajtotta el, és gúnyosan valami tűvöltött. Nem lehetett hallani, hogy mit. Kett a manó célzott ilyen, ilyen az éjszaka sötétjében. Az emberek álmodoztak, hogyan tudott ilyen jól célba találni. Na nagy távolság miatt a nyílvesző éppen csak megkarcolta a lovak homlokát. Robin és emberei még azon az éjszakán ostromgyűrűbe fogták a kastét, úgyhogy senki sem jöhetett ki, vagy nem mehetett be észrevétlenül. Ha égyes tölgy alatt Robin tanácsot ült a segítségére jött lovagokkal. Bátor Robin, mondta az egyik, év szerint Sir Falk of the volt, nem tudom, hogyan hatolhatnánk át ezeken a hatalmas falakon. Ostromgépeink nincsenek, részt törni sehol sem tudunk. Az árok tele van vízzel. És egy olyan embernek, mint belami, bizonyosan még hosszas ostrom alatt is elegendő elesége van. Nem látom, hogy mi miatt nevehetnünk be a kastély, mondta Danville of Tornland, a fiatal fegyverhordozó, bátor és heves, mint a sója. Frank B. parasztjaival, akik gyűlölik uraikat, fákat dönthetünk, és tutajokat készíthetünk. Akkor pajzsaink oltama alatt átkelhetünk az árkon, és elvághatjuk a felvonó hídláncát. Aztán leeresztjük a rácsot, és ha bent vagyunk, betörhetjük a kaput. Hosszas tanakodás után ez maradt a bevételének egyetlen módja. Ember életben bizony nagy veszteségük lesz, ám a falak túlságosan vastagok és magasak, és kijönni vagy bemenni csak a nagy kapunát lehet. Ketet a manót előhívták, és azt a parancsot kapta, hogy menjen el vrangbi parasztjaihoz, a kastély körül vagy egy mérföldnyi távolságra fekvő kunyhókhoz, és kérje meg őket, jöjjenek Robin segítségére a gazlondok ellen. Egy óra múlva visszatért. Voltam kólnál, a falubírónál, mondta, és átadtam a parancsot, Összehívta a tekintélyesebb embereket, és elmondta nekik, hogy mit üzentetek. Tekintetükből láttam, hogy már is jönnének, de sokáig hallgattak, gondolkoztak. Aztán azt mondta egyikük, hatszor fogták ostromgyűrűbe hatalmas lordok evélholdot, de egyszer sem sikerült bevenni. Az ördög szereti fiait, és a gaz lordok ellen hasztalan a küzdelem. Mindig erősek voltak, és azok is maradnak. Többet nem szóltak, bármit mondtam, csak ültek némán, és a fejüket ingatták. Végül eljöttek. Ekkor Robin több emberének megparancsolta, hogy az éjszaka folyamán felváltva a fiatal fákat vágjanak ki, és tutajokat kössenek, olyan hosszú létrákat készítsenek, hogy elérhessék velük a felvonó hídláncait. Fákják világánál egész éjszaka dolgoztak a fák között, Robin meg az őröket járt a sorba. Csak pirkadat előtt feküdt le egy kis időre, de felköltötték, mert Frank B. parasztjai közül jött egy kis csapatnyi ember. Ugyanazok, akik előbb megtagadták a segítséget. Egy ijesztő tekintetű, tagba szakadt, ősz öreg volt az élükön. Széles, borotva éles, hosszú sarló volt a kezébe. Robin felismerte benne azt az embert, aki vele együtt lőtt célba a mi vertélkedésen a serif színe előtt. – Jó, uram, szólt Robinhoz lépve az öreg. Ét hozom ezeket az embereket. Nem voltak hajlandók eljönni az éjszaka. De akkor csak fél emberek voltak. Beszéltem velük, és most készek segíteni neked, hogy szétverd a banditáknak, asszony és gyermekgyilkosoknak ezt a fészkét. Köszönöm, Binhold mondta Robin, és a parasztokhoz fordult. Egyikük előlépett, és társai nevében szólani kezdett. Megfogadtuk, mondta, hogy mindvégig veled tartunk. Inkább meghalunk most, de sanyargatunk, nem nyomorgat tovább bennünket. Olyan bátortalannak és engedelmesnek látszottak szegények, mintha a hosszú kíllódás és sanyorú élet minden bátorságot kiölt volna belőlük. – Kudarcot ne valljatok, testvérek! – mondta Mordul hatalmas sarlóját rázva rá. – Amikor Brandisdel erdeibe kiráncigáltak hajlékomból, és megölték feleségemet, gyermekemet. Akkor megesküdtem, hogy visszatérek és segítek szétverni ezt a sátántanyát. Itt az alkalom, testvérek. Az Isten és a szent szűz mellettek áll. Nem szörsztön vagy te szthonkúrból, akit harminc tével ezelőtt belami kivert a házából? kérdezte Rubin. Az vagyok, mondta szörztő. Visszatértem, mert itt az alkalom. Ennek az embernek irányításával és John meg fehérkező Gilbert buzgó segítségével hamar elkészültek mindennel. Jót ettek, misét hallgattak, majd fogták a tutajukat és a vizes árokhoz vitték a főkapu elé. Nyil fogadta őket, de Skarlátvill és Hiászvill íjai védelmezték a tutajvívőket. Éles szemük a falak minden nyílását felfedezte. Nyilaik eltaláltak mindenkit, aki a lőrésekben megjelent. Nyilvessző fúródott azokba is, akik feltűntek a várfalak tetején. Gyorsan vízre eleztették a tutajokat, és átmentek az árkon, majd a rácsozatos és a kaputtakaró felvonó híd mellé támasztották a létrát. Hamarosan erős csengés-pengés jelezte, hogy buzgolkodnak a láncainak elvágásának a kovácsok. Egy ideig úgy tetszett, hogy nem lesz nagyon nehéz dolgok, mert robin ígyászai miatt senki sem mert az oromzatból kihajolni és rájuk lőni. De váratlanul kinyílt a belső kapu, és a kapurács mögött íjászok kezdték lőni a kovácsokat. Az egyik kovács mellébe hosszú hosszú nyílvesző fúrót, és a létráról a vízbe zuhadt, a másiknak átlőtték a kezét. Nyomban mások álltak helyükbe, és vil, ígysz, és még ketten kapaszkodtak a létrára a kovácsokkal együtt, és ahogy tudták, viszonozták a nyílzáport, habár olyan kicsi helyen alig lehetett az íjat felajzani. Aztán kúrjantást lehetett hallani. Egy láncot átvágtak, és a híd félre billent. A másik láncra is rávertek még egy párszor, és a felvonó híd recsenéssel az árokba zuhadt. Nagy súlya miatt kettét tört. Robin legjobb íjászaival átrohant a hídon, mivel annyira még állott, hogy át lehessen menni rajta. Amikor a kaporács elé értek, a vasrudak között kezdtek benyilazni, és annyi nyilatlődtek, hogy az ostromlottak, akik közt nem nagyon volt íjász, kénytelenek voltak a kapu mögé vonulni és bezárni a kaput. Ekkor 40 ízmoskar egy vastag szálfát hozott, a hidat tutajokkal fették le, és sok-sok ember faltörőkosként a arásnak döfte a szálfát. Csapás csapást követett, a partról az íjászok lőtték a várfalakon állókat, vagy azokat, akik a lőréseken feltűntek, s az ostromlókra szerettek volna lőni. De Robinnak mégis sok embere pusztult el, mert a védelem éppen olyan elkeseredett volt, mint az ostrom. A falakon belül mindenütt vagy Sir Eisenbartnak, vagy a többi lovagnak, Sir Baldwicknak, Sir Screevelnek, vagy Sir Roger of Donchesternek hangját lehetett hallani. Keményen nógatták, hajszolták az íjászokat, meg a kőhajtókat. Robin íjászai közül sokat megöltek, vagy súlyosan megsebesítettek a nyílveszők vagy kövek, noha palzs védte őket. A vastag száfával szakadatlanul ostromolták a rácsozatot, s az már több helyen meg is repett. A kastély kapuján keresztül ismét halálos nyilzápor repült ki, és a rács rúdjain át osztogatta a halát. De Robin jól irányította íjászait, és ismét visszavonulásra kényszerítette a védőket. Más emberek vették át a faltörőkos mellett árván maradt helyeket. A száfa bütyje annyira szétverődött már, hogy seprűnek tetszett, de azért hatalmasakat vágtak vele a rácsba. A két rút annyira meggörbült és elgyengült már, hogy hamarosan eltörik, és akkor keresztül bújhatnak ott az emberek. Robin, Sir Falk és egy másik lovag, Sir Robert of States álltak a faltörőkos mellett és buzdították az embereket. Robin szüntelen a kaput figyelte, mert attól tartott, hogy ismét megnélik, és újabb nyilzápor zúdul rájuk. – Még három jó ütést töltsv a emberek! – kiáltotta Robin. – És ben vagyunk. – A kapu nem sokáig áll ellen. Ekkor Iász viri riadtan fel kiáltott. a parton állott az íjászokkal. – Az árokba! – kiáltotta erre Robin. Sokan meghalották, és nyomban a vízbe ugrottak. Mások viszont szegények elkéstek. Az oromzatról fortyogó szurok állat lefelé, majd égő fákjákat és felízított kövek hullottak alá. Vagy tizennyolc ember nem hallotta meg a kiáltozást, rájuk hult a gyilkös eső. Az égő fákják és izzókövek nyomban felgyújtották a tutajokat, a felvonó és a faltörőkost, mert mindent belepett az égő szurok. A dühött lángok hamarosan elzárták az ostromlóka céljuktól, pedig kevéssel előbb, szinte már elértnek tetszett. Rubin és az életben maradottak a part felé úsztak. Will és íjászai addig a falak lőréseiben nyilasztak. A szurok leöntését azonban nem akadályozhatták meg, mert az üstös embereket pajzsok védelmezték. Rubin az előtte labogó tüzet és a dühös arcokat figyelte. Nincs semmi baj, emberek, kiáltotta. Ők sem jöhetnek ki. Ha majd leégett a tűz, újabb tutajokkal átmegyünk az árkok. Néhány ütés mégis eltörik a rács, mi pedig bemegyünk. Vil és te, kiáltotta. – Ügyeljetek arra, hogy valamelyik gazember ember meg ne javíthassa a rácsot! – Előbb a saját kell befortozni a lyukat! – mondta nevetves Skarlátvill. Tekintetét a lőrésekre és az oromzatra szegezte. Úgy állott ott felajzott nyilával. Elmúlt már dél, de némelyek septiben ebédeltek, mások a rácsozatot tartották szemmel. Ismét mások elmentek a paraszt emberekkel újabb tutajokat kötni. Amint Robin a fadöntők munkáját figyelte, egyszer csak egy nagy csapat gyalogost vett észre. A mezőn keresztül jöttek, és két lovag vezette őket. szeme -e a pajzsok címerét fürkészte, és amikor három fehér fecskét pillantott meg az egyiken, öt lombos fát a másikon, üdvözlésre emelte kezét. Sir Walter de Buforest és völgybeli elem volt a két lovas. Csak hamar kezet szoríthattak. Tegnap kaptuk meg az üzenetet, szólt Sir Walter, és olyan gyorsan jöttük, ahogy csak jöhettünk. Remélem nem érkeztünk nagyon későn. – Nem, mert a kastély még nem került a kezembe, mondta Robin, és éppen jól jön a segítség. Elmondta, mit tett eddig, és mik a tervei. Terveit jónak találták, és megfogadták, hogy minden erejükkel segítik. Ellen elmondta, hogy Sir Herbrandt csapatot küldött Robin segítségére, de jó maga nem jöhetett, mert öreg és erőtlen. Pedig nagyon szeretett volna Vrengbíben lakó ellenségeire csapást mérni. Ezzel alatt kett a manó komor tekintettel kódorgott a táborba, néha az árok partjára állott az íjászok közé. Az ő szeme volt a legélesebb, a lőréseken vagy az oromzaton minden moccanást észrevett, és az ő nyilva repült a leggyorsabban a célba. De kett igen lassúnak találta az ostromot. Nagyon szerette volna, minél előbb és minél jobban megbosztulni szeretett asszony a halálát. Sőt, ezen felül még azt is tudta, hogy benne a kastélyban sem vett sebesülten testvére Haub, és talán éppen most gyötrik kínozzák. A kastély körül ólálkodott állandóan, az egyik védőműtől a másik osont. Mindenütt nyílást keresett a sima falban sötét tekintete. Már volt egyszer odabent, amikor Sir Eisenbar de Bellamy elé az asztalra lőtte az üzenetet, amikor Ranulfot megölték. Azon az éjszakán a gazdag zsákmánnyal és váltságdíjas foglyokkal visszatérő lovagok nyomába lopakodott. Az űrzavarban átjutott a kapun, és eltűnt a sötétbe. Éjszaka aztán végig lopakodott a csatornán, amelynek az árok fölött volt, vagy tizenkét lábbal a nyílása, és a vihar és az eső ótalma alatt vízbe vetette magát, és baj nélkül kijutott a szabadba. Ám most rendületlenül állnak a magas és erős falak, és semmi lehetőséget nem talált, bár nagyon szeretett volna bejutni. Ha egyszer bent van, akkor biztosan rátalál majd testvérére és kiszabadítja, megöli az őröket, aztán kinyitja a kaput Robinnak és embereinek. Sűrű-mogyoros volt a kastély mögött, onnan fürkészte a falakat. Olykor gyanakvó tekintetet vetett a mezőntúra, a Wrangby uradalmát körülfogó erdőkre és dombokra. De mi volt ez? Két furcsaság is történt egyszerre. Egy kard villant meg kétszer a várkő csipkéje között, jeladásszerűen, és nyomban azután egy fegyver csillant meg, vagy mérföldnyire az erdő arkának csupasz fái között. Alaposan és hosszasan fürgészte azt a helyet, de semmi mozgást nem vett észre. – Húcsa, gondolta ket, Jeladás lenne? – És ha igen, kinek adhatott ját a kastélybéli? Kett gyorsan döntött. Bokortó-bokorig lopakodva, mint a menyét, az erdő felé tartott. Elérte az erdőszélt, és belesett a fák közé. Vagy harminc félelmetes külsei lovaslapult a földön, az erdőbe, lovai szája be volt kötve, hogy neknyeríthessenek. Nyomban rájuk is me. emberei voltak. Az ő keze közül mentette ki évekkel ezelőtt a szép mérjent. Egy ember felvetette bozontös őszfejét, és az ostromlok táborát kezdte fürkézni. Aztán gúnyosan elvigyorodott, és Kett felismerte benne magát a vén Graham Grabtoutot, Thurston lordját. Egy óra múlva besötétedik, és akkor megszalasztuk a csűrhét, mondta az öreg lovag. Kett tüstén tudta, hogy mi történt. Ezek a zsiványok ször Eisenbart rokonai találkozni akartak ször Eisenbartal, mert azt remélték, hogy John király fosztogató bandájával együtt öldökölhetnek és fosztogathatnak. Ám hát de felfedezték, hogy Vranby vár ostrom alatt áll, és a várbeli barátainknak jelt adtak, hogy itt vannak. A rövid téli nap végére vártak most. Akkor aztán vadó rárontanak majd Robin seregére, és kiáltozással jelt adnak Sir Eisenbartnak, hogy törjön ki a várból. Ha meglepetésszerűen és két oldalról támadnak, talán sikerül megsemmisíteniük Robin húdot és embereit. Kett egy vadmacska ügyességével visszafelé kezdett kúszni, mélyen be az erdőbe, a lovasok mögé. Végtelen vigyázattal lopakodott, hogy egy megrecsenő ágacska se árulhassa el a vadlovasoknak. Vagy ötven yard után óvatosan felállott és fától fájigosonva árnyékként sietett Robin Hoodnak az erdős álló tábora felé. Szösztön emberei jól hallhatták, hogy az ostromlók nagyban hergelik a védősereget. Hallották Robin és a lovagok kurta és határozott parancsait. Akkor rakadták az árokba a kapueli a tutajokat. Aztán a mezőre hamarosan rászállott a őt és a szürkület. Az erdő közelebbinek tetszett, és hamarosan az egész környéket belepte a sötétség. – Na most, emberek! – mondta Grém gebtút, és felállt, és megfogta lovakantárját. – Őjjetek lóra, és álljatok készen! Százi ardra közelítsétek meg a tüzeket! Aztán sarkantyúzzátok meg a lovatokat, és hallgassátok csata kiáltásomat. geb tud. Aztán használjátok a sarkantyút és a kardokat, és kaszaboljátok le ezeket a kutyákat. Bellami meghal minket, kijön a kapu, és akkor istenes ördöklés csapunk. Most lóra, és előre! A lovasok lassan haladtak a magas vastagszálú fű között, majd hirtelen vad kiáltással a tűz körül üldögélőkre vetették magukat. De a megtámadottak furcsamód azonnal ellenük fordultak, mintha vártak volna rájuk. Három lovag lovagolt elő a sötétből, és a támadó Gebtult kiáltása közben a vadul összecsaptak. Kett a manó tanácsára, Robin olyan közelre rendelte embereit, hogy a védősereg is hallhassa a csata kiáltást. Gebtult emberei jöttek, jöttek, ám Robin emberei úgy eltűntek, mintha földnyelte volna előket. Egyszer csak a várkasté kapula felől vad üvöltés hangzott fel. A felelet. Belami! Belami! A kapu kicsapódott, a kapurás lassan felemelkedett, és a tátongonyiláson lovasok és gyalogosok rontottak ki. Robin a híd megfeketedett gerendáira rakatta tutajaikat, úgyhogy könnyen kijöhetett a védőserek. Az emberek, mint a vihar úgy rohantak a tutajokon keresztül, gerendák csikorogtak súlyuk alatt. Csak hamar egybeolvadt a és a belami. Ekkor a vadlármát is elnyomva felzengett valahonnan hátulról egy trombita jel. Ugyanekkor három rövid, éles hang hangzott fel a várkastély tövében. A jegyes tölgy erdejéből tíz lovag és száz fegyveres rontott elő. Sir Herbrand csapata az éleszálltakor érkezett éppen jókor, mert belehetett vetni őket abba a tervbe, amelyet az ellenség megsemmisítésére kett a Manó tanácsi alapján Robin és a lovagok kieszeltek. Eddig úgy látszott, hogy a Belamít és a Gebt kiáltozók közre szorították ellenfeléket, ám ezek most hirtelen egy tömbben visszafordultak. Belami csapata rohanó embereket vett észre a háta mögött, pedig ott tudomása szerint csak a várvédők maradtak. Gebt emberei megfordultak, mert fejük felett vadul felhangzott a bosszúálló kiáltása: Mérjen! Mérjen! Melyre válaszként ez hangzott: Trendmeier és Szent György! Elkeseredett, kegyetlen küzdelem indult akkor a nagy zaj közepette. Vrangbi lordjai puszta életükért küzdöttek immár, mivel Robin serege nagyobb volt a Belami és Cimborái seregénél, és ők az ellenség két szárnya közé kerültek. Kegyelmet senki sem kért, és nem is adott. Parasztok kaszával vagy fejszével csapkodták a fegyveres gyalogokat, vagy szabdalták a páncélinges lovagokat. Rave akár merre vetődött is, vagy gyönyörűséggel verekedett, és időnként fényes alabárdját szorongatva Ször Ázenbártot kereste, kutatta tekintete. Robin felesége gyilkosát kereste a nagy kavarodásból. Ször Ázenbártot felismerhették bronzisakjáról. Mint egy vackarontott, ide-oda haláltoztott, vagy sebet minden csapásával, és időnként elővöltötte saját borzongató nevét. Robin észrevette, rá akart támadni, de a csata forgataga visszatartotta. Közvetlenül Robin mögött Csöbb John küzdött, és egy óriási kétélű szekercével kiszélesítette a Robin vágta ösvényt. – A szent szűzre, John, menj és le a bronzsisakost! – kiáltott fel végül is Robin. – Bella mi az? Ne hagyd elillanni, ha szeretsz! Elillanni ugyanakkor sem illanhatott volna el a szörnyű zsarnok, ha ez a szándéka. Az öldöklő belamit mit feltartóztatta Ralph és Werenby húsz jobbágya körülfogták, lábánál fogva rángatták a páncélját, próbálták letépni, le akarták rántani a lóról. Annyira gyűlölték és annyira szenvedtek miatta, hogy most minden idegszáluk remegett, de mert ügyesebben bántak a földművelő szerszámokkal, mint a fegyverrel, úgy hullottak éles kardjától, mint a sarlótól a búzakalás. És amint belami ide-oda csapott, úgy rázta le magáról támadóit, mint medve a kutyákat. Ráf hosszú alabárdjával csapta, vágta, ám belami erős pajzsa minden ütést kivédett. A lovag legyőzhetetlennek látszott. Végül aztán Robin és John áttört az ellenség meggyöngült sorai. Hol tete meg garmadáján ugrottak át, és ször Eisenbáltra rondottak. De elkéstek. Az öreg Ráf hosszú álló karja akkora süvítő csapással a lovag jobb vállába vágta az alabárdot csontig. A következő pillanatban az alabárd leszelte volna Belami fejét, ám Robin pajzsával kivédte az ütést és felkiáltott. – Ne öld meg! Kötél jár neki! Raff eldobta alabárdját. – Igen, igazad van! – mormolta. – Nem érdemli meg, hogy nemes a céltól halljon meg. Bákó kezére kell adni agazembert! Bellami jobb karja megbénult ugyan, de még a nyerekben ült. – Ölj meg, ordas! – Kiáltotta, szült belém a kardodat, címeres nemes ember vagyok, nem dögölhetek meg, mint egy kutya. Azzal a lova véknyába vágta a sarkantyúját, és megpróbált kitörni a gyűrűből. De Ráf elkapta nagy kezével, és lehúzta a nyerekből. Címered van, örögt gyűlölette, ha nem akadályoznak meg, róttam volna én címert a bőrödbe, de akkor át, amennyire embertelen voltál te meg a cimboráid a szegényekhez. Címer és egy jó kenderkötél, jól megfér majd együtt ezen az éjszakán. John és te, ráf, kössétek be a sebeit, és vigyétek be a várba, mert bizonyára a miénk már, mondta Robin, és ott maradt, míg a fogolysebét be nem kötötték. Aztán jól megkötözve a kastélyba vitték az immár Néma és Komor Belamit. Szinte mindenütt megszűnt már a csata. Frank csak egy pár embere maradt életben. Olyan nagyon gyűlölték őket, hogy vagy tízüknek sikerült csupán a sötétben futással mentenie életét. Köztük csak egy lovag volt, az ocsmány Sir Roger of Donchester, aki a viadalnál jobban szerette a gondolatot. Geptut lovasai közül sem élt egy sem, magának a rabló Geptutnak is ez volt az utolsó portyázása. A kastélytket a manó terve szerint hamar bevették a fiatal Danville-lel, a fegyverhordozóval, és vagy 40 derék emberrel a kapu előtt álló tutajok mellé bújt a vízbe. Amikor Gertwood hívására belami és emberei újongva kijöttek a kastélyból, és a kapuőrök a rácsozat mögött maradtak, és megbiztosak voltak a győzelemben, nagyban morogtak, hogy őket itt hagyták a zöldöklésből, a csúron emberek egyszer csak előttük teremtek, és a kapuőröknek sem sikerült tisztázni, hogy mi is történt tulajdonképpen velük mert menten halálukat lelték. Aztán kett és Tungland emberei némán és minden ellenállást leverve a várba lopakodtak. Úgy győztek, hogy egyetlen embert sem vesztettek. A védőserekből 10-12-nek sikerült futással menteni életét. Ez a rövid csatározás biztosította a győzelmet. Nem sokkal később Robin és a segítségére jött lovagok közül azok, akik nem sebesültek meg, beléptek abba a terembe, amelyikben egykor Sir Eisenbart meg Cimburái mulattak, adták sorra a boros kupát, vagy kínoztak egyet szerencsétlen foglyot. Robin belami székébe az asztal főreült, és a lovagok is leültek két oldalt. Aztán Robin előhozatta a foglyokat. Fákják világították meg a termet, és a győztesek korpat repedezett páncéljait. Minden katona, paraszt és lovag arca elkomorodott, amikor beléptek a foglyok. Csak ketten voltak. Sir Eisenbar és Sir Baldwin, a gyilkos, akik egyetlensége miatt kapta nevét, mert is során sok-sok embert ölt meg az évek folyamán, Rangby és Peak mezői. Amint megnyílt az ajtó, fejszecsapások hallatszott be. Evilholt kapuja előtt már ácsolták az akasztófákat. Eisenbar de Bellamy, kezdte idegen Robin. Itt a kastélyódban ebben a teremben lesz számodra a végítélet, ahol annyiszor imánkodtak könyülőletér szerencsétlen áldozatait. Férfiak és nők, szegények és gazdagok, nemesek és parasztok, és csak durva pimaszó vagy sértés volt a válaszod. Álljon elő mindenki, akinek valami panasza van belami vagy embertelen fosztogató cimborája Baldwin ellen. Isten mindeniket látja és hallja. Csak az igazat mondja mindenki, gondoljon arra, hogy lelke üdvösségét veszítheti. Minden ott lévő majoros, paraszt és szabad ember beszélni akart. Mindenki a két gaz embertelen lovagvádlója akart lenni. Kilopta apám szemét, kiáltotta az egyik. Gyenge volt egyszer a termés, kiáltotta egy másik. Nem tudtam megadni a gabonadésmát, ezért megölte a fiamat. Jöttek egymás után, és mindegyik elmondta néhány kemény szóban panaszát. Amikor már mindenki szólott, előlépett Kett. – Saját gonosz kezével ez az ember megölte Branisdél, és már leszett legjobb lédiét! – kiáltott belamire mutatva. A lédi kastélyának kapujából beszélt vele, akkor ölte meg, és felnevetett, amikor a lédi összerögyött. Ott volt és gúnyolódott, amikor Ranov of the Vast üzlel kínozta apánkat, Coleman Great, Kiáltott a Dombihob, és bekötött lábbal karral előlépett. Belami felé rázta az öklét. A vádlott elsápadt látván, mekkora gyűlöletloboga a körülötte állók szemében. Elég több, mint elég, szólalt meg végül Robin. Mit szóltok, lovagorak? Ez a két ember nemesi vér, címeres ember, úgyhogy kartól kellene elpusztulni. De gonoszabbnak bizonyultak minden kocsmai bicskásnál és rablónál, emiatt a megbestelenítő akasztásra ítelem őket. Helyes lőzúgás töltötte be a magas termet. – Akasztó fára velük! Akasztó fára velük! – Egy véleményen vagyunk veled, Robin! – mondta Sir Falk of the Dickenwall, amikor lecsendesedtek. Ez a két ember elvesztette a rangjával járó kiváltságokat. Szedjétek le a sarkantyújukat, és akasszátok fel őket! Úgy is történt. A jelenlevők diadalordítása közben lerángatta Jeff John Wrangby két lordjának sarkantyúját, aztán az emberek vad örömmel felülvöltöttek, és a jelenlevők gyűrűjén keresztül a kiárathoz vitték őket. A fákják ridegarcokra és csillogó szemekre vetették fakó fényüket. Arcuk természetes szelítsége helyén ebben a pillanatban vadság volt. Az ítélet végrehajtása után szúrkott, kátránt is olajat öntöttek végig a kastélyszobáin, majd szalmacsóvákra fákjákat vetettek. Kifutottak mint, és megállapodtak a fekete falak előtt. A nyílásokon keresztül folytogató füst kezdett szállongani. Lágnyelvek törtek fel a kavargó füsttel együtt. A tűz hamarosan erőre kapott, kicsapott a terem és a fölötte álló szobák ablakán, és csóvája vadul emelkedett a sötét ég felé. Ropogni kezdtek a vastag gerendák, padlók és szarufák beszakadtak. A láng és szikra mind feljebb csapott, és a tűzfénye messzére ellátszott a mezőn. Messze a dombon őrző pásztorok nézték-nézték, és nem hittek a szemüknek. Aztán keresztet vetettek, és magukban hálaimát rebegtek, mert evérhold végre lángok martaléka lett. A király seregének vagy gyors menetelő rablóbandai látták a messzeségben a nagy tüzet, de nem tudták, hogy embertelen királyuknak és gazd lordjaik legpokolibb erődítményét égették fel azok, akik hosszas és kegyetlen sajnodgatás után végül is felkeltek és kivívták szabadságukat. Másnap reggelre csak füstölgő, kormos kövek maradtak abból a hatalmas várkastélyból, amely a gazság jelképe volt két nemzedéken át. Fehér füstcsíkok tekergőztek még fölfelé a megmaradt falak közül. Mindent annyira elemésztetti szétrombolt a tűz, hogy soha többé nem lehetett újjáépíteni a kastélyt. Robin lovon hagyta el a jegestől gyomsátorát, serege éjeli szállását, és még egyszer visszanézett a füstölgő romokra, a két vitofára és a rajtuk mereven himbálódzó két gazemberre, Boldvinra és Belamira. Robin levette a célsisakját, és lehajtott fejjel megköszönte Szűzmáriának a segítséget. Emberei mellé gyűltek, ők is levették a sisakjukat, és imádkoztak. A mezőn át egy csapat parasztember jött. Némelyek szaladtak, mások csak jöldögéltek, és nem mertek hinni a szemüknek. Sokan megálltak Robin előtt, elgyötört, ráncos arcú öregek és asszonyok elkapták és csókolták a kezeit, vagy ajkukkal érintették lábát és páncélja szegélyét. Egy fiatal asszony ölbeli gyermekét emelte magasra, és könnyes szemmel súgta oda gyerekének, hogy nézze meg jó Robin húdot. Ez az ember ölte meg agazlordokat, és pusztította el oduljukat. Jó uram, mondta Ráf. Ne hjál minket, mert még jön egy éppen olyan aljas lord, mint az a kettő, amelyik ott lóg, és birtokba veszi a földeket, épít egy másik pokolra való várat, és elkezdi sanyargatni az idevaló embereket. A szent szűzre fogadom, mondta Robin, és esküre emelte jobb karját. Míg én élek, csak olyan ember fogja birtokolni ezeket a földeket, aki épp oly igazságos és jószívű, mint amilyen én lennék. Ámen, mondták rá megilletődötten a körülötte állók.